Глава друга. Я доплуганив до знайомої вулиці і без зайвих пригод знайшов третій номер. Старезна, п'ятиповерхова будівля, похмура, бо вваніла за невеличким сквериком, відступивши від дороги і решти будинків кроків на 30. Колись мені доводилось редагувати довідник з історії Києва, і я знав, що ця вулиця поміняла вже кілька назв. Одну із них навіть пам'ятав. «Бульйонна». До єдиного парадного вели височенні сходи. Далі був темний під'їзд і старий скрипучий ліфт. Яна в мене натиснув на цифру 3, оскільки вона мене переслідувала починаючи з трьох поросят. І вийшовши із січатої клітки ліфта, опинився перед височезними двостульчатими дверима. Так і є. Номер 13. Я дістав із кишені пальта плескатого ключика він, надиво, легко повернувся з замку. Було трохи моторошно ступати, в темряву чужої оселі. Однак я креснув за пальничкою і швидко знайшов вимикач. Коридор був голий-голісінький, окрім порожньої вішалки. Геть нічого. Далі дві суміжні кімнати, також з'яяли пусткою, хоча були дуже просторі. Але ця просторість ще більше підкреслювала порожнечу, якій зовсім губився, і чималий розкладний диван, і допотопна шафа, і ще якийсь дріб'язок. Трохи обжитішою здавалася кухня, розташована чомусь за обома кімнатами. Тут навіть висів на стіні й телефон. Але і її кухню не назвеш типовою навіть для холостяка спартанця. Знаскока майнула думка, що цю квартиру недавно обібрано. А мене підставили, аби замести сліди. Проте я відразу ж і відкинув таке припущення, проте я відразу і відкинув таке припущення. У цій порожнечі був свій лад. Можливо, якийсь неприродний, ще не вловимий на перший погляд. Але він був і підказував, що крадіжкою тут не пахне. Скоріше за все, господар помешкання або ж перебрався сюди недавно, або жив, знаючи, що рано чи пізно йому доведеться звідси піти. Тому не обтяжував себе хатнію за і І все-таки вже тоді на мене повіяло холодним мороком невідомості. Хоча метрові стіни будинку не пропускали холоду, тут було тепло, як у вусі. Я зняв пальто і повісив на вішальці в коридорі. Ну от, уже веселіше. Принаймні, не так порожньо. Потім, як дитина, що боїться ночі, знов позаглядав у всі закутки. Відчинив ванну, туалет і навіть зазирнув до шафи, в якій теж нічого не було. На кухні я машинально зняв телефонну трубку, однак почув лише легесенький шум. Що його чуєш, приклавши до вуха мушлю? Телефон не працював. Хех, дякувати Богові і трупа ніде не було. Майже не роздягаючись, я ліг на незасланий диван і, вже засинаючи, подумки мовив собі чудернацькі словечко, запозичене у свого благодійника. Пречі чудово! До ранку спав, як убитий. Та прокинувшись, знову став оглядати помешкання. Мене доймало суммяття то здавалося, що ось-ось хтось прийде і спитає, як і тут опинився. Тобсі дали ще химерніші думки, про які говорити соромно. Я відмітав усі найтривожніші здогади, та все одно не знаходив рівноваги. Той чоловік навіть не сказав, коли він повернеться. Тривале відрядження. Це за теперішніми мірками може бути і тиждень, і місяць, і рік. Втім, якби від'їжджав так надовго, то певна річ подбав би, щоб здати квартиру за круглу копійку. Отож я вирішив не перетягувати сюди свої речі з машини, взяти хіба сумнозвісну зубну щотку, та ще, може, якісь папери. Вчорашні посиденьки у трьох поросятах підірвали мій бюджет, і тепер уся надія була на політичний портрет одного депутата, за яким мені обіцяно 300 зелених. З цього приводу, напевно, вже розривається телефон у квартирі, з якої мене вчора попросили. Ну і нехай. У моїх нових апартаментах було тихо, як у Льоху. Не вірилося, що цей будинок у самісінькому центрі міста. Так, тут можна попрацювати, і якщо мій благодійник затримається у від'їзді на тиждень-другий, то я встигну залагодити фінансові справи і найняти нове житло. Я вийшов на двір. Свіжий сніг у скверику був такий білий, що мимоволі подумалося про чистий аркуш, з якого все починають спочатку. Тільки тепер я роздивився, що мій будинок мав напідпідвальний поверх, де діяла постійна виставка акваріумних риб. Сам фасад підказував, що будинок зведено десь на межі сторіч, коли міська архітектура перейшла до сецесії, відступивши від класичних стилів. Щоб не курити над ще серце, я випив у Забігайлівці на басеній зеленого чаю, а потім для розваги повештався на Бесарабському ринку і рушив до осідки моєї любої партії. Крім усього, мені потрібен був телефон. Моя кохана Лада стояла у сніговій шапці зовсім нещасна, поруч з надутими іномарками. Вона виглядала сиротиною-попелюшкою, що притулилася зі своїми підсніжниками поміж нахабно-потворних перекупок. Я позичив у чергової баби Наді, тут її звали пані Надя, Віника. Ретельно обмів машину, потім піднявся до штаб-квартири партії яка розгортала свою діяльність згідно із моєю програмою і статутом. Це, звичайно, найвеличке перебільшення, бо ті серйозні документи, я, самовпевнений ерудит і поліглот, передер із західної демократії. І новоспечені партійні боси пісяли від задоволення. Врешті-решт, програмні документи були потрібні їм не стільки для дії, як для Мінюсту, тобто для реєстрації партії напередодні виборів. Та все одно ці високі політики – Шизіли від того, як бездоганно написано їхню програму. Чого вартий хоча б ось такий постулат? Ми змагаємо до того, аби конституційно закріпити право на приватну власність громадян, яка є священною і недоторканною. І хоча в нормальних країнах це було зрозуміло і козі, партійні боси виклали штуку фактично заказку про солом'яного бичка, що й дозволили мені тримати на подвір'ї їхнього офісу всю свою приватну власність яка, треба сподіватися, також є священною і недоторканною. Вони навіть сватали мене до себе на службу, але я, як земляк славетного Григорія Савича, сказав, що світ мене ловить та не спіймає, хоч насправді той світ постійно хапав мене за шкірки, як паршивого кота, і особливо боляче, ухопив, коли я з тих таки високих політиків, зав'язався з одною небезпечною аферою, яку згодом назвав «Операція Ватяні штани». Погодився я на ту цікавенну пригоду не за гроші. Вона імпонувала не тільки моїм авантюрним уподобанням, а так би мовити й громадянським. Це коли відомий татарин Рафат організував моїм партійцям коридор у заблоковану Чечню. І треба було перевести тим коридором чималу суму валюти. Вибір упав на мене не стільки через уроджену смаглявість і гарні очі, і як завдяки знов-таки моєму ненаситному поліглотству і давньому інтересу до кавказьких народів. Валюту вирішили зашити у ватіні штани, а зодягти їх на себе мусив певна річ я. Однак не було ще ні грошей, принаймні у мене, ані штанів. А я прийшов датями в калюжі крові, облитий спиртом. Той спирт, мені непритомному, навіщось заливали до рота? Це сталося ще на давнішій моїй квартирі, з якої теж мусив піти, адже нападники розтрощили на друзькі двері. Кому потрібен такий квартирант? Вони, як потім я зрозумів, менше за все боялися міліції і чинили розбійний напад відкрито і навіть демонстративно. Найдуще ж мене вразило те, що швидка, яку я викликав з останніх сил, завезла мене, закривавленого зі струсом мозку, не до лікарні, а до витверезника. І вже зовсім доконав гевал-санітар, який, витягуючи ветеринарним шприцом кров із моєї вени, для псевдоекспертизи, ось для чого вони облили мене спиртом, імітуючи п'яну бійку, так от, самовитягуючи брудним шприцом кров, він наспівував Шевченкові думи. Після невдалої операції ватяні штани, у мене часом і досі, особливо після різкого руху, паморочиться в голові. Однак я не тому відмовився піти на службу до партії, а через те, що не хотів зв'язувати собі руки. Адже останнім часом приноровився до ринкових умов і міг заробити копійчину на порожньому місці. Хоч би і так. Як от із програмою цієї партії, яка позичає мені навіть Вінника обмітати сніг із машини. Я подякував бабі Надії за того виника і піднявся в секретаріат до свого щирого приятеля Ігоря Сердюка. Високі політики цілісінький день протирали штани в парламенті і тільки вечорами заглядали до офісу партії. А Ігор Сердюк на попередніх виборах пролетів як фанера над Парижом, Томусив гибіти біля телефонів Денно і нощно, у свята і вихідні Адже навіть того недільного ранку Я застав його бідолаху Згорбленого за партійним столом Такого згорбленого і замученого Що здавалося, він сам один тримає На своїх вутлих плечах Усю розбудову держави Високі партійні боси ще додивляються Солодкі сни, бачачи себе У президентських кріслах А він, сірома, мусить оцетягти Всю державу на своєму горбі І ще невідомо як там воно буде на нових виборах. Втім, у проміжках між титанічною працею Ігор якось викроював часину на аудієнції з Бахосом. Тому і зараз затято жував м'ятну гумку. «Є цявий компомат», – жував слова «мій любий друг Ігорко», якого я вже добре розумів. Це означало, що на когось знайдено цікавий компромат. Тож мені залишається приробити йому ноги, тобто написати статейку – а високі політики розрахуються і з газетою, і зі мною. «Бензин чи спирт?» – спитав я. «Нахта!» Отож, я майже вгадав. «Нафта – це той же бензин». «Ні, дякую», – сказав я. Мені зовсім не хотілося до травматологічного витверезника. «Ще трохи поживу», – сказав я. «Хіо?» – сказав Ігорко. Моя подумаєш?» «Не можу, шукаю хату». «А нахи ж ти відмовився йти до нас? Ми б тобі найняли службову. Хватай його!» «Мені достатньо вашого телефона. Дозволь!» Мій любий друг Ігорко підсунув до мене апарат, а сам делікатно почовгав з кімнати. І дивлячись йому вслід, дивлячись на його низько опущені плечі, я щиро вірив, що він, бідолаха, несе на собі розбудову держави навіть тоді, коли йде перекинути гальбу пива. Чого ж не піти, якщо його любий друг Андрій Крайній трошки посидить біля телефону. Я подзвонив у редакцію. Запевнив, що політичний портрет депутата на тижні буде готовий. Там справді хвилювалася з цього приводу, адже декому належав більший гонорар, ніж мені. А потім став обдзвонювати весь Київ у найпильнішій справі. Самотній чоловік Безпартійний, інтелігентний, високоосвічений, вільно володіє французькою, і грабаром, фарсі, і гуджараті. Вік Ісуса Христа, зріст 182 см, був одружений всього лише один раз, кажуть, що симпатичний. Ось такий славний чоловік за помірну ціну найме однокімнатну квартиру на тривалий термін. Тоді я ще не знав, що веду даремні розмови, марно товчу воду у ступі. Бо квартира мені більше не знадобиться. Кінець другої глави.